Incertitudine. Îmi atârnă la fereastră iarba cerului albastră, din care pe mii de fire curg luceferii neștire. Sufletul, cum burete, prinde lacrimile încete ale stelelor pe rând, sticlind alb și tremurând. Scama tristeților mele, se încurcă noaptea cu ele, genele lui Dumnezeu, cad în călimarul meu, deschid cartea, cartea geme, caut vremea, nu e vreme, aș cânta, nu cânt și sunt, parcă aș fi și nu mai sunt, gândul meu. Al cui gând este, în ce gând, în ce poveste, îmi aduc aminte, poate, că făcui parte din toate? Scriu aici, uituc, plecat, ascultând glasul ciudat al mlaștinii și livezii, și semnez Tudor arghezi.